Коли ж підріс Михаїл, варда ніби сказився, не хотів віддавати йому влади. Зріднився, бач, з нею. Штовхав розпещеного ним же царевича на забави у тіхи, а Феодору, щоб не заважала, вирішив проти її волі постригти в черниці. Дякувати патріарху Ігнатію вона врятувалася від довічного заточення. Звичайно ж, звертатись до варти і домагатись місця при короні Петрона боявся. Варда швидко накинув на його шию варварську сиром'ятину І затягнув би за Тож усі ці роки тихо просидів у Херсонесі Знав, що рано чи пізно Візантійські державці змушені будуть кинути погляди на схід До Хозарії Давнього союзника і опасителя на північно-східних рубежах Відтак мали згадати про свої тавріцькі володіння Що межували тут із Хозарськими І про Петрону який вже зістарився під Тавріцьким сонцем. Як тільки він довідався про похід полян русів до Костантинополіса, серце його затрепетало. Став чекати вістеї з столиці. Якщо полянська земля піднімала меч на своїх могутніх сусідів, значить чула в собі державну силу, але ж вона боролась одразу супроти двох ворогів – Хозарії і Візантії. Тож ці дві держави повинні були об'єднатися хоча б тепер – коли раптом побачили, що у них під носом змогутніла Київська Русь. Тепер вона утверджує себе на величезних просторах між Понтом і Велицьким морем від Дону до Бескидів. Уважно стежачи за Константинополем, Каматіра бачить, що там зайняті більше, сказати, б, домашніми справами то боротьбою за трон, то віконоборцями, то і з римськими папами. А з півдня імперії тиснуть араби, з півночі. Невгамовні болгари, та інші варвари обсідають її володіння звідусюди. Тож самій Візантії не дістати до Русі. Правда, вона за своїм старим звичаєм буде нацьковувати на неї інші народи і держави, передусім Хозарію, бо поляни Руси добре шарпають її землі, то миряться з Хозарами, то міряють їхні землі своїми списами і топчуть копитами, а віднедавна і зовсім знахабніли. Забрали у Хозар чимало земель на дону. Навіть у Сухдеї сидить славянський воєвода Бравлин. Хозарський Тархан Єхода ще зліта обложив цю неприступну фортецю, хоче повернути її назад. Обложив, та й застряв, а вже глибока осінь. Присохлі трави шарудять під ногами, вітер давно обтрусив з дерев жухле листя, море вичахло, потемніло. Всевищі й навальніші хвилі накочуються на береги, Бухкаючи об скелі і щорнілу гальку. У небі плавають розшматовані хмари. Осінь. Ось ось хлюпнуть на землю холодні дощі, Захурделять сніги. Час не для подорожей, Але він знав, що гості все ж будуть. І вони прибули. Море викинули їхні пошарпані лодії на мокрий берег. То були священники, чинці, їхня охорони, тлумачі, які супроводжували двох послів – Костянтина Філософа та його старшого брата Мефодія. Посольство прямувало до Хазарії. Петрона Каматіра мав сприяти йому цій подорожі, спорядити коней, дати провідників і довести до Хазарського порубіжжя. Це звідси зовсім недалеко. Поряд із підвладними землями Херсонеса стоїть під Сугдеєю найперший довірений Хазарського царя Бека Тархан і Єхуда. Та послі не поспішали. Костянтин Філософ побачив у Петроника Матіри древні книги і засів за них, далі погруз у бібліотеці величезного християнського монастиря Святої Богородиці, що стоїть поблизу Херсонеса. Там він розшукав останки засновника цього монастиря Святого Клементія, якого сюди заслав імператор Троян ще в першому столітті по народженню Христа. Колишній римський єпископ, сподвижник Петра і Павла, залишив чимало своїх писань про цих апостолів та їхні діяння, а також послань до різних народів, у яких схиляв їх коритися законним властям, не бунтувати проти них, бо вони, мовляв, послані Богом. Тепер Костянтин читав ті писання, які цінувалися на рівні з апостольськими писаннями. Іще брати-посли попросили у каматіри, щоб його тлумачі навчили їх хозарської мови та іудейського письма. Вони мали намір сперечатись в Хозарії з іудейськими проповідниками і відстояти права християнських общин. Водночас солунські брати із тутешніми слов'янами вивчили наріччя, що ним найбільше розмовляють християни-слов'яни, яких, так запевняв патріарх Фотій, повну в Хозарії. Великий клопіт мав Петрона Каматіра від цих послів, але й велика гордість увійшла в його душу. Сам патріарх Фотій, сам імператор Михаїл виявили йому велику довіру. А вже ж ніхто краще за нього не підготує це посольство до подорожі в Хозаріїв. Петро наметався по великих світлих хороминах свого білокам'яного дому. Мало хто опізнав би зараз в опасистому, геть зовсім облесілому Ромеї, того давнього красивого і шляхетного мужа, який їхав будувати саркел. Тепер в його похленьких м'яких руках постійно брещали низки ключів. Нікому не довіряв своїх комор. Столи для високих гостей вгинались від частувань. Сам стежив, щоб челядь не ставила на стіл варварських страв, борщів, вареників, печені. Ні, Петрона усім хоче показати, що він ще не забув візантійських страв. На сніданок, який має бути ситим і легким, риба, міді, сир, боби, капуста, оливкове масло, на обід має бути ще ситнішим, дичина, добірна риба, копченина. Все це подавали з гострими приправами, з вином. Чинцям також Бог велів їжу запивати вином. Раз-пораз по, раз по білих кам'яних плитах Херсонеса проїздить колісниця стратега Каматіри. У граді мусить бути чисто, хай будуть відчинені усі храми, Бездоганно має працювати водогін адже про Херсонес і про його урядовців тепер будуть знати в палатах самого імператора. Тогостям треба показати тутешні святині. Де ще є така ікона святого Георгія і Димитрія або така величезна позолочена бронзова ікона Богоматері? Хай дивляться послі на тутешні дива, он неприступні стіни Херсонеса. Каматіра їх позвів. На колишніх руїнах римського владичіства жоден варварський загін їх не може подолати. Через них Херсонес і здобув собі незалежність від хозарських тарханів. Це завдяки Петроні, який тут став стратегом і першим патрикієм. Тепер Херсонес – твердиня візантійських володінь у Таврії, а Петрона – не лише гостинний господар, а віднині і представник імператорської влади тут. Гості поважно ходять по Херсонесу, до всього придивляються, вихваляють чистоту і затишок вулиць, торгових площ, і це після Константинополіса. Щоправда, ходять більше опасителі на чолі слов'янином мистевоїм та тлумачі. Посли сидять у бібліотеці. Настоятель монастиря Чорноризець Рус полонив їх своїми книгами і своєю вченістю. Петрона поїхав до монастиря, щоб забрати гостей на обід. Вони сиділи у царстві книжок. Костянтин припав грудьми до столу, низько схилявся над товстою книжкою в ошатній золотій оправі. Каматіра глянув на цупкі сторінки, що рябіли великими літерами. О, цей учений філософ, йому мало тих книг, які прочитав у бібліотеці патріарха Фодія. Пильно вдивляється в пергамент, аж під заріснів на воскових скронях. Петро наперевів погляд на настоятеля, цікавлячись, що той читає. Чорноризець Рус прикрив свої старечі світлі очі повіками і тихо пояснив. «Євангелії суть, руськими словами писане». «Як то руськими?» – здивувався Петрона. «Скільки на світі живе, не чув, щоб існувало слов'янське письмо. Якісь риси і начерти у слов'ян правда були? Ними вони писали на дерев'яних або на глиняних дощечках чи на бересті. Але щоб святе письмо та руськими словами писане – Такого не могло бути. Такого ніде ніхто не бачив і не чув. Руси-слов'яни свого письма не мають. Ніхто, крім Ромеїв, свого письма не має. Щоправда, хозари спромоглися на письмо, але то не їхнє, у древніх іудеї взяли. Слов'яни ж зовсім дикі. «Слов'яни?» – звів голову Костянтин і швидко-швидко закліпав очима. «Кволий, якийсь кволий сей учений муж». А мріє, певно, вознестись у слові як у апостол чи як сам Ісус Христос. Та й літ уже має стільки, тридцять три. Слов'яни Патрикію мають своє письмо. Ось! Ось воно! схопив важенну книгу і підніс її до очей Каматіри. Я також думав, що у них немає своєї азбуки, що її треба придумати. Ми з братом потроху переписуємо на слов'янську мову святі книги, усі які є. Беремо для того грецькі знаки і пишемо ними слов'янські слова. Але виходить недоладно. У слов'ян є звуки, яких не можна передати грецькими літерами. А ось тут, бачите, на всі звуки є знаки їхні. У слов'янській мові тридцять вісім звуків, більше, ніж у грецькій. «Багатша мова. Тридцять вісім і є», – підтвердив настоятель і посміхнувся усіма тонкими зморшками на обличчі. Наші проповідники часто ходять до слов'янських оселищ, несуть їм, як і іншим варварам, святе слово, серед них багато християн. «Ти, Досифею, і самі слов'ян же!» – засміявся Каматіра. «Через те й називають ісі так – Чорноризець, Рус». «Істинно!» – підтвердив Досифей. «Тоді, отче, навчи мене говорити так, як говорять тутешні слов'яни. Преподобний отець наш, патріарх Фотій – Мовив, що у хозарії повно слов'ян, має з ними добре порозумітись. Фотій сказав діло, бо й сам суть хозарський слов'янин. Фотій слов'янин, округли очі Костянтин, пощо ж ніколи не відкривався? Патріарх може відкриватись у всьому, тільки Богу, повчально мовив Досифей. І тоді Костянтин пригадав, як одного разу розгніваний кесар Варда кинув патріарху Фотію в обличчя зневажливо хозарська пика. Патріарх тоді змовчав, але пізніше помстився за цю образу, усунувши Варду з трону і посадивши на нього молодого свого вихованця Михаїла III. Тоді всі подумали, що Фотій – хозарен, тепер мовлять інше – Фотій – слов'янин. Може в цьому більша істина? Може, через те Фотій привіз до Константинополіса обдарованого слов'янського хлопчика із Солуні Костянтина і так ретельно навчав його, а разом ще інших дітей слов'янських у себе вдома. Може, і зараз посилає його з Мефодієм Хозарію, щоб порозумівся більше слов'янським населенням, яке сідає землі Таврії, довкола Дону і береги Меотійського моря. Воістину, непостижимі путі людської долі, як непостижимі путі... Орла небі. давно уже нікуди не поспішав. Святала Таврійська зима застала його підклятою Сугдеєю. Земля розгасла від туманів і дощів, копи та в'язли в рудій багнюці. Треба дочекатись морозів, щоб можна було зрушити з місця. Та найбільше тримала тут віра, що Сугдеє ось ось попросить пощади і відкриє свої ворота. Бо ж глибокі кам'яні льохи, де зберігалося зерно, овочі, фрукти, вино, спустошені. Всю осінь Сугдея простояла в щільному оточенні хозарських та угорських орд, які перекрили підвоз продовольства. Її жителів годувало тільки море. Тепер Зима незабаром відбере Сугдейців і море.